Bueno, kaixo, zintzilikatuak, hemen gaude info zintziliken atalean, eta, bueno, e, gurekin daukagu irungo arrera sareako kide bat, jakingo zuten bezala, ba, bueno, e, urrengo maiatzako itabedeatzean, larun batean, atxaldeko bostetan, irungo dudaletxetik, ba, bueno, manifestazio bat, batera, baterako deia luzatu digute, e, kolumna ezberdinetan, Eta, bueno, gurekin daukagu, oiana, guztiz, gua, bueno, guzti honi buruz hitzaiteko eta azaltzeko, kaixo, oiana. Kaixo, arratxaldeon. Bueno, pixkat, e, albadi guzu kontestualizatu, haien, ba, zehu eran zaudete horrein, zehik zuten, manifestazioaren da hialdiaren, ba, zergatia, ba, zurea da, mikrofonoa. Beno, ba, lehenik eta, eta behin esan e, irungo arrera sarearen zako gaurko eguna, dolu eguna dela. E, une honetan e, jende gehenak jakingo du, e, komunikabidez berdinetan e, zabaldu delako, e, atzo e, gazte, amasi urteko gazte baten e, gorputza, atera zuen ertzaintzak e, bidasoa errekatik. Mm -hmm. e, bidea uerabilita saiatu zerako, bafrantziarre estatura iristen eta eta bizia bizia galdu zuen. Orduan espresuki ba, ba eguna bueno, da gaur. Gaur goizean elkarretarazte bat egin dugu Bidasoaibaiaren ertzean. Horri aleko berean, eh? Zein duzuute? Hori da. E, azken Azkenportu azken portuko kiroldegitik oso, oso gertu, e, bertan e, ba, Bidasoako zonalde horretan dauden uarte baten e, ondoan ba batek aurkitu zuelako gazte honen gorpua atzo goizekoa maiketan. Orduan, ba bueno, hogeita lau ordu oso zailak izan dira, e, tristura eta eta serrez, ez? Na, mm. egun bat horregatik gaur goizean, ba bueno, ba, e, elkarretaratze bat egin dugu, e, ba bueno, haus e, alatzeko eta, eta erakundei, ba bueno, implikazioa eksigitzeko. Askotan e, jende handana, elkartu gara gaur, e, atzoko gertakari... E, Oni ba, bueno, batetik e, ba, dolu edo dolu mina edo behintzat horrelako elkarateratze horretan ba, e, agur bat e, egiteko e, gazte honi baina aldiberean ere bai eskatzeko eta eskatzeko tristeziatik baina ja e, kontzientziatik eta aserretik eksigitzeko mm. e, autetxiei e, inguruko herriei e, implikatu daitezela. Zene batzuetan esaten, esaten digute edo entzuten dugu ez, maila txikieeneko erakundeetan. E, ez direla beraien kompetentziak e, muga bezalako gaiak, baina e, behar denean herri mailetatik ere bai, iristen dira akordioetatara, e, maiez berdinetako erakundeekin biltzen gen dira e, aratago dauden kompetentzia horiek e, lantzeko eta, eta eskumen horiek ez e, mm. lantzeko edo eta iritarren iristeko. Orduan Alor horretatik, digamone, eguna laguna da eta, eta bueno, ba, es, eskartzen da, ez? ona, ona etortzeko gonbitea egitea, ba, espresuki eh galko gonbitea zan e, urrengo astea ean, antolatu dugun manifestaldi horretara mm -hmm. jende animatzeko, hitz egiteko eta esateko, eh? Zergatik egiten genuen deia manifestazio horretara. Bai, berez geratu da ginen, ba, gertara alatzgarri hau ba, ba, gertatu baino lehen, hitz ba, egiteko eta behitu. Ba, Gaina ipatu zenuten, e, no, ze beren ba, txaurrekoan, ba, alako zer bai gertatuko zala eta jo, bere ala. Hala bai. da, e, berez, ba, bueno, e, oi, duela biegun ostiralgoizean egin genuen deialdia, perentsaurrekoa urrengo larunbaterako e, manifestaldi horretarako, ez? Mm -hmm. Zuke esan duzun bezala, bizutabe izango dira bata e, irungo udaletxetik eta beste handaiako udaletxetik e, Santiago Zubiraino Azkenean bi herrietako jendea bi herrietako plataformak Ibaiaren bi hertzeetan gauden, E, erritarrak gaude jendea lanean e, migrazioaren gaionen inguruan hartua manetan e, salatzen eta behar den laguntza e, hmm. ematen, ba, azkenean e, irakundek nahiko ematen ez dutenean, ba, bueno, ba, aktibatzen gera e, ba, ba, pertsonak hori e, hmm. e, egitera eta espresuki, ba, deialdia egiten genuen manifestaldirako ikusten dugulako badago da oraindik noski zer salatu, ez? Ezin da normalizatu eguneroko e, kontrola eta eguneroko jazarpena e, pertsona migratzailean gan. E, orduan, azkenean e, prentxaurreko honetan eskatzen duguna edo adirasten genuen azan, ba, bueno, batetik etik e, arrera duin bat eskatzen mm -hmm. diegula, ereksigitzen diegula eh bai eusko jorraritzari, bai herriei, bai europar batasunari, hau da, erakunde guztiei eskatzen diegu foro aldun diari implikatzea. Azkenean, e, praktikan, arduratzen dira transituan dauden emigrante horiez, e, azpiegiturak daude, baina ikusten ari gera egunez egun, pertsona batzuek oraindik ere kalean gelditzen direla. E, irizpide batzuek daude, e, transitu egoera hando den pertsona kartzeko, e, eta... Gure guk salatzen dugun gauzetako bat da, ez direla inoiz ere irizpide horiek publikoak izan. Orduan, irugarrera sarean, pixkanaka pixkanaka joan gera irizpide horiek ezagutzen ondorioetatik. Migranteekin hitz egitetik, balakigu ezagutzen ditugu gutxuera eberako irizpide horiek. Baina, ez dira bat finkoak, batzuetan malgutzen direlako, edo estutu egiten direlako. Hortaz, irizpide horiek ez dira garbiak, ez ditugu ezagutzen eta irizpide horiek transito egoeran dauden pertsona batzuek ere oraindik ere kalean usten dituztelako. Mm -hmm. e, leporatu izan zaigu e, dozeneinin pertsonarentzako ez dela irizpide hori transitan dauden migratzaileentzako. dela eta ikustenari gara transitoan dauden pertsona jakin batzuek ez direla onartzen. Eta ez da tokirik ez dagoelako. Ikustenari gara, datuek diote erakusten dute ez direla egunero betetzenari dispositibo hauek mm -hmm. e, maiatzeko hilabetean apirilean zehar kontatu ditugu hogeita mar e, gau igarohaldi kanpoan. igarohaldi hauei irungoarrerak alternatiba bat eman dian egiten zuenean pertsonak pensiotara eramanez e, mantak emanez edo eta kampindendak baliatuz mm hogeita -hmm. e, mar dira ez gara esaten ari jendetza gelditzen ari denak kanpoan. Baina gelditzen ari dira pertsona batzuek kanpoan, egoera bidegabe batean eta espresuki baliabide horietan oraindik ere tokia dagoenean. Mm -hmm. Azpiegitura horiek zerbitzu horiek ordainduak daude, e, toki hori badago eta hala eta guztiz ere, Transito egoeran, dauden pertsonak kalean gertatz geratzen ari dira irizpide ofizial horietatik ezagutzen ez ditugun publikoki, ezagutzen, ezagutara eman ez dituzten, mm -hmm. irizpide horiek betetzen ez dituztelako. Orduan, hori solatu nahi dugu, kalean gertat geratzen ari diren pertsona horiek kontubon hartzea, eta benetan, transito, egoeran dauden pertsona guztiak hartu behar direla. Hori da, eksifitzen dieguna, batez ere, e, lehen mailako edo gertutasunezko e, erakundei, bai mm -hmm. e, udalak, bai e, foru aldun dia, zein e, eusko jarularitzari. Uhum. Implikatu daitezela horretan, horretan bai tute e, eskumenik, edota bai, kontingentzia planak aktibatu direnean, horren eskumena badutela, e, erakutsi dutelako. Uhum. Bai, azpiegiturak, espazioak, tokiak jartzerakoan, udalmaian, zein horiek kudeatzerakoan e, bai, bai, eusko jarularitza izanik. E, gainera, barkatu, ea, patu dira zueleno, bai, nola, hain, era pomposo batean, ez? Ba, ustet eh, frontoia Bai, Ondarribiko eh, ba, frontoia. Bai, bueno, aurrean abertu zirela, ba, bueno, lekua, hau, leku au, de burla, ez da Ala ere, ba, jendeak gentea kalean gerratzen aina da. Ala da. Ez ez tablako kanpainaa visto Betiko Ala da, es, batiko... Alada, es <hums> eh marchó alean, este Santubaino leen bai egontzen eh iritxiera kopurua hunditu ziren. Egunerokotasunean jende gehiago iristen zen astebukaeratan, bai zeuden piska bat topetara zenbakietan egon azpiegituretatik jende gehiena Kanari etortzen ari eta kointziditzen zuen ba bueno ba aste santutako udako kanpainarekin eta Kanarietatik e, pertsona migrante horiek piskanaka piskanaka ateratzen joateko beharrarekin. Mm -hmm. e, horren aurrean E kontutan izanik e, Irunen bazegoela 100 e, pertsonentzako toki bat, baina e, Covid neurriak direla, ba, ba, ba, txikitu egin dela, espazio hori betetzen ari san horren aurrean Eusko Jaurlaritzak e, kontingentzia plan bat aktibatu zuen non. E, irunen zegoen toki hori E nauzoan dagoen e, to, toki horretaz gain erromezentzako e, aterpetxe aktibatu zuten bai eta mm -hmm. e, Ondarribian e, dagoen elkano aterpetxeko hainbat tokiereak e, bideratu zituzten. Gainera, aktibatu zuten kontingentzia plan horren baitan e, Ondarribiko frontoia. Mm -hmm. e, oe ohean zegoenan baina kontuan izan behar da hoe horiek etzirela inoiz ere erabili. Kontingentzia plana, edo eusko jorlaritzak, <risa> e, aurreikus izuen e, e, konzigentzia plana, ba, bueno, komuniprensan e, aterazan, argazkietan aterazan, baina kontuan izan behar da, frontoi hori etzen inoiz bete. Etzen beharrik izan. Azkenean, e, jendea, arizen nisten kanarietatik, kopuru ondiagoetan, baina e, horrelako izu, mezu bat, zen komunikabideetatik, jende asko zetu horrelako. E, Gero, ikusi dugu ez dela harrela izan. Astebukura batean, egun persona iritsi dira, baina iritsi diren bezala joan egin dira. Kontuan izan behar dugu, estatura. Larogeita margarren, amarkadaren erditik, momentu askotan, komunikabideetan entzun izan ditugu, kaiukoak irizten zirela, paterak irizten zirela, estatura iritsi diren, krisi horietan guztietan, iritsi diren pertsona gehenak, Irundik pasat dira eta oharkabean pasat dira. Mm -hmm. Ez genekien pasatzen zirela. Noiztik dakigu, noiztik an izango era kontziente bidasoaldean, Euskal Herrian pertsona horiek pasatzen ari zirela, ba, espresuki 2018ko udatik. Non muga rengaineko kontrolak ez hartzen ari ziren. Asi ziren. E, Frantziako estatua alarma egoera ez dekretatu zuelako edo Hala da, hala da 2015 urtetik Frantsiako estatuak alarma egoeran Jarrai, suposatzen da, alarma egoera sei seilatetako, epe bat izan behar duela, baina, bueno, Frantziak ez dio utzi alarma egoera negoteari, eta horrek ikarri izan ditu, e, kontrolak e, mugatan. Kontutan izan behar dugu e, irungo endaiako muga, e, Schengen esparru barruko muga bat dela, no, no. eta ez zin du... E, e, E, ez dago mugarik, ez du kont kont kontrolik mm -hmm. egon. Kontrolak baldintzatzen dira bakarrik esaten genuen, aipatzen genuen alarma egoera honetara. Mm -hmm. Zeina 6 hilabetez e, luzartu daiteken. Orduan, Frantzia Restatuak hori du, baliatu du migrazioaren kontrola egiteko. Eta azken hilabetetako, azken urte eta pikoko COVID ere bai, beste aliatu bat izan duda e, kontrolerako. Orduan, azkenean... E, Terrorismoaren aurkako alerta hori eta eta pandemiareken dituzten kontrolak erabat arrazistak izan dira. Eta hori bagatos salatzen azken aldia, azken, azken urteetan. Irunguarrera sare asiratik salatu duena da, muga horretatik pasatzen diren pertsona ez txuriak direla jazarpen eta eiza hori e, jasaten ari direnak. Migranteak... Baina ez horiek migranteak. Kontutan izan bar dugu, e, birazo aldean, txuriak ez diren pertsonak ere, bizi direla, e, errian hitzagara. Eta niztasun horretan, badaude, migranteak ez diren pertsonak, jazarpen hori, egunero-egunero, jasotzen ari direnak, e, beraien, duintasunaren aurkako horiek, egunerokotasunean jasatzen ari dituzten, baina paperak izanagatik aurrera egiten dutenak lanera joateko, etxera beltatzeko, eta arae, ar, are eragin handiagoa da paperik administratiboki egoera legal batean ez dauden pertsona horientzako. Azkenean horretan Frantziar poliziak esartzen dituen polizia, e, kontrolekin jendea e, egoalderantz bideratzen dute berriz ere, jendea itzultzen dute bero beroan egindako edo e, itzulketa horietan, eta hori egunero, gertatzen ari da 2.000 emesortzi urtea ezkeroztik irunen. Orduan. Hori, horatu behar dugu ilegala dela. Hori, ilegala da. Eta evoluzio esen kaliente, oie, beroke, ez dakit nula esen dezun. Bai, eh, bueno, beroan, o... bai, bueno, bueno. beroan, ez dakite den bai. gazteleratik bai, edo bai, erdarakadat edo ilegala. edo bai. itzulpen bat, ez? Hori, bai, supusatzen bai. da, ilegala dala e, bueno, nazio arte maian. Nazio arte maian e, yes. ilegala da, eta, bueno, ba, gertatzen, gertatzen ari da. Horduan, e, azkenean, E, benetan e, egiten ari direna eta benetan ilegala eta salagarria dena da pertsonen kolorearen baitango kontrolak egiten ari direla mm -hmm, Azkenean e, hori da erabiltzen ari direna gainerako guztia eginalizateko mm -hmm pertsonen kolorearen baitango kontrolik e, egongo ezpalitz el beroan dauden e, itzulke eta horiek e, egingo ez da. Orduan azkenean e muga hori politika horiek eskatu bertzaio txigententzaio Frantziaren estatuari ezin duela horretan du, ilegala dela eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen diegu horren aurrean inplikazio bat. Bestalde azkenean e, hauek gauza hauek eranztuten diote e, Eh, Europak eh, Europar batasunak dituen politika arrazistei. Migratzio politika arrazista huek egiten ekartzen ari dira jendearen eriotza. Azken, eh, asaterako, bueno, azteko, Europak bere mugak externalizatu ditu. Eta mm -hmm. e, bai, bai Turkian, eta Afrikan, Meian ikusi egun bezala eta hain Europak dugu... e, subkontratatu ditu Hegoaldeko konako ez. kontentzio lanak egiteko Hortaz e, lan guztia... E, Beste errialde horien baitan utzi du eta Europa ez da gaiztua besteak dira, ez? Kontentzio lan hori egiten egiten ari direnak ja. eta politika horiek dira hiltzaileak direnak. Politika horiek dira eragiten ari direnak jendea basamortuetan hiltzea, jendea Mediterranioan eta Atlantikoan hiltzea eta tamalez, tamalez bidasoan hiltzea. Atzoko eriotza hori bezala eta manifestaldirako egin genuen deialdia espresuki ausalatzen ari ginen eta risku hau azpimarratzen genuen duela mm. bi egun behin eta berriz esaten genuen jendea balakigu jendea erreka pasatzen ari dela. Baditugu testimonioak zuzenak, baditugu jendeak ateratako argazkiak non gazteak ari ziren bidasoa zeharkatzen. Eta zonaldeko bizilagunei galdetu ezkero Izango gehiago eta kasu gehiagoren berri izan dezakegu. Orduan, Hori arriskua da, muga hori erreka horrek beste garai batzuetan, beste migratzaile batzuek ere berekin eramanan ditu, Iuro geiarrena hamarkaan e, portuguesak izan ziren muga hori zeharkatzen ito zirenak ere bai. Badugu aurrekari hori. Ez ginen, e, onta zitze egiten genuenean, bi arrazoien zan, batetik, e, egungo, migratzaile, azurikarrak, erreka zeharkatzen ari, ari ziren, bi, bagenuen aurrekaria, irurogei garen amarkadetako migrante horiek ere, hori egiten zutenean, mm -hmm. hil bizitza galdu egin zutela. Mm -hmm. Orduan, ez ginen, exagerazio baten aurrean, ez ginen esaten ari, e, ez dakit, gertatu ziteken, zerbait, e, oso, ipotet, ik hypothesisia bat izango balitz bezala. Ez ez ez gertatutako gauzetan hitzek tenari ginen. Ja. Arrisku horren berri edo arrisku hori salatu nahi genuen eta ezin eta ezin da inolasere normalizatu. Bidasoan Schengen muga baten barruan eriotzak egotea. Ja. Mhm. Eriotza horiek saiesti daitezelako daitezkelako ehuneko ehunean. Azkenean mhm. gazte bat Ileginda, esparru batean on hona bereko beste gazte asko e, aizialdi, ere mua, edo aizialdirako erabiltzen duten. Uhum. Erreka horretan pasioan ibiltzen da jendea, erreka horretan korrik egitera joaten da, erreka, horre, erreka hori piraguistaz beteta dago. Uhum. Eta, tamalez, gazte batek hor e, bizia galdu du, azkenean pasatzen esfaldim ohiko bideetatik gainerako bi, e, gaineratuko biztanleak pasatzen garen bideetatik es bai pasatzea saiesten maldimazai ez dute atzera egingo. Hm. Beste alternativa batzuk bilatzen dituzte eta alternativa horiek beti arriskutsuagoak dira. Nuske, nuske, nuske. Hortaz honengatik e, deitzen ari ginen e, urrengo eta deitzen dugu jarraitzen dugu mm -hmm. urrengo astean e, manifestalia egongo da e manifestaldia horretara Euskal Herriko jende guztia, Muturguzierako jendea deitu nahi dugu, e hauzalatu dezagun benetan izan gaitezen harrera herri bat, e harrera herrie izan gara, denok bagera e, izan gara etorkinak, e eskuale honetan anitza gara, e, etorkinen seme alabak gara, orduan ezin dugu onartu une honetan migrazioak kriminil kriminalizatu daitekeenik eta horregatik ezin dugu onartu ere kriminalizazio horrengatik jendeak bizitza galtzea. Hmm. Horregatik, ba bueno, dei egiten dugu manifestaldi honetara 29an gogoratzeko, arrera herri bat garela, arrera duin bat oso dago bat egin daitekeela, posiblea dela. Muga horrek ezin duela itxita egon eta gogorarazi Europa dela erantzule Europako politikak direla basakeri honen erantzule. Hoise da, hoise da. Gaina, epatu ezun zuen erreitate etikan ikusten ez zutelako egunero olako gauza, guk telebistan ikusten ez dituguna eta, claro han bizi ez garenok eta, no, jendea badakigu irratitik eh, telebistatik iristen zaizkion gauza gointzat, bueno, hemen ba, ukera ematea zuei, ba, garrantzitsua iruditzen zitzaigun, egiten haizareten lanagatik, ze eh, denbora asko dara gai honekin eta tinko gainea, eta, bueno, bitzat, ezakit, ba, zurea da mikrofona, behar baizute laguntzaren bat, edo, bueno, edo nahi baizu, luztatu deialdiak, manifestatziolako jendeari deialdiakin, edo, beharren balbaldin baizute, ba, bueno, hemen daukazu ere bai, ba, mikrofonoa, ba, komentatzeko. Endak izan den zuen hori gaur egun. Ba, le, lehenengo eskerrak eman, mm. e, eskerrak eman ba, zuen etxera etortzeko gonbite honengatik. Eh, mikrofono e, bat e, gure esku jartzeagatik eta jendeari e, egoera ulertarazteko eta saltzeko aukeratu emateagatik. Mm. Hori bai. E, une honetan ez dugu behar jakin bat. E, baina tira Normalean, ba, sare sozialetan publikatzen ditugu, beharrak izan hala eta beharrak izaten dira, edo momentu joakin batean, ba, arropari begira, edo azpiegitureei begira. E, baina, beno, behar e, iragokionez, Beti behar izaten dira e, mobilak. Beti behar izaten dira koneksioa izan dezaketen mobillak. Eba, bueno, ez? Esmarfonak, ez? Bai, esmarfonak datuak. Hori da, datuak azkenean, hemendik e, pasatzen diren persoan guztiak, e, baliotzen dutena da familiarekin, laguneekin gertuto jendearekin, arrenman hori ez galtzea. Garo. Claro. Eta, eta gero denok hemen konstiente gara, eh? zedozen gauzatarako mobilean claro, ondo iritsi iritxinaiz bai. lagunak konekzio batean gaude hmm. pentsa ba, bueno, e, bidai luze horretan dauden pertsonak e, segurtasun e, espazio bat da ere bai non zauden azaltzea zein momentutan eta nola zauden e, azaltzea eta familiarekin hmm. eta lagunekin lotur hori mantentzea eta ordoan ba bueno, ba, ba, ba, mobilak puzkatzen dira e, edo zer gauza orduan mobilak beti e, ba, oso baliagarriak dira Bazkenean ez dira urren erresak e, eskuratzen eta bueno e, ematen dira beharren arabera jendeak behar baldin baditu ba izanteen baldin mm -hmm. baditugu ba, mobilak ematen dira eta mobilak eskuragarri izatea beti ba, ba, ba oso ondo dago mm -hmm. e, bestetik konbitea bueno edo zen pertsonari ez ba sarean parte hartzeko eh taldezberdinak daukagu eta, eta inor eh estadia gelditu e, gogoz egiten ba, duguna agertuagotik e, ezagutzeko Ba, ba bueno, ba beti ez oso inpertsonal gidetorria da, ba, ba, gure artean parte hartzera eta ba, bueno, alduen e. mailan ezer e, e, ez erregitera Zuekin, harreman eta jartzeko, saio sozialen bitartezaparte baita ere jarraitze dezute as, e, Leno Astero biltzen zineten urdalaren aurrean edo... Egia esan, e, udalaren udale, udalaren aurrean da daukago narrera duen bulegoa. Orduan egunero ba, goizeko 10 amabietara gure harrera bulegoa, eh uh hor -huh. e, dago eh hor egiten zaile egunero harrera eh ba gazte ba, migratzailei bueno migratzaileei gazteak izan e, mm -hmm. da la ez errealitatea gehiena asko gazteak direla hor egiten zaile harrera horre hitz egiten zaile gauden puntuan hor ematen zaile e, beharrezkoa izan daitekeen mobil hori edo beharrezkoa izan daiteke txamarra edo oinetakoa mm -hmm. e, aurrera egiteko hor ematen zaile informazioa hor gogoratzen zaie edo edo saiatzen di gorazten e, e, erreka ez dela irten bide bat mm -hmm. eta eta eta esangun bueno, bezala une honetan hori e, ba, bueno, beste dimensio bat e, hartu du. Ordu edo zein pertsona bertara orbilu daiteke egunero as asteroidtik ikikanderra mm -hmm. goizeko handdarretatik amabietara plaza da gure bulego irekia ordua bona bueno, sare sozialetatik. E, gurekin kontaktatzeko aukerarik eztuena, edo eta gogorik eztuena, mm -hmm. ba, bertan aurkituko gaitu e, egunero. Eta azkenik esan, ba, bueno, gombiratzen zaituztegu, e, pertsona guztiak, erakunde guztiak, elkarte guztiak, hurrengo e, larun baterako, maiatzako gitabde eratzirako antolatu dugun, E, manifestaldira etortzera eta baita ere manifestaldi honetarako ba, e, ateradan den, e, atera dugun manifestura txikitzeko edo sinatzeko. Bueno, eta hori izango da, txaleko bostetan, larun batean, irungo udaletxetik? Hori da. da. E, bi izango dira, bi aldiberean izango dira, irungo udaletxetik bostetan, endaiako udaletxetik e, bostetan, aukera bikoitza da. Tuzertan jende guztiak batetik edo, edo edo bestera joan behar Eta denak e, batu egingo gara e, Santiagoko zubian. zubian Oso ondo ba, Iana, espero dezagun haber, Ea urrengo batean biltzen bagara Ea berri hobeagoak izatea Eta nada, aurrera animo asko egiten izaten lana batik Eta, eta bueno, ba mila-mila asker Gurean egoteagatik batik Eta espero dugu, haber Ea bengo zau, haber udara honetan Ea, ba, ea, era las batean e, eramaten dezuten eta gustatuko litzai guke ojala. eta eta gustatuko litzai guke ere, ba irungo harrera sarea beharrezkoa ez izanagatik, ba, eh, ja. desegindenaren berria saltzea. Ori da. Osea, noiana, ba, bueno, urren arte animo asko eta larun batean ikusten gea. Ja. Bale, ba, venga, larun batean elkar ikusuko dugu denok. Jaio, milesker. Jaio, arte.